لكن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخر ونستهده ونعوذ بالله من الشرور ينفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتده ومن يلل فأولئك هم الخاسرون أربي شرح لصدري ويسر لأمري وحد العهدة من لساني يفقه من قول ساق ذاهل أقريبا دعودي شمسورة بتبارك وتعالى Neke mu je iskreno hvala na svim blagodatima koje nam je podaio. Neke nam salavati sa na poslanika Allaho oposlaniki milenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Neke nam salavati sa njegu učasnu porudu sa njegu odluči na sahabe i sone koji se njegu put i njegu sunne do sudnjega dana. As-salamu alaikumu wa ta'ala. Ako i svi znate pošto ono braćo i sina sestro Islamu. Govorimo, dakle, u nekoliko dijela ovaj naši ciklus predavanja o grijehu. Normalno nastavljamo govoriti o grijehu, odnosno ispravnom razumijevanju grijeha. Kako bismo s inšalahu tada ovaj od njega maksimalno sačuvali, ograničili štetnost i udavili od nas mi smo u našem prošlom predavanju govorili o nekim dakle istranim razmijevanjima grijeha koje su bile prisutne kod naši dakle naši strane generacije koje su bile prisutne kod sahaba, tavejina i kasnijih dakle velikih islamskih učenjaka i dobrih muslimana i Ustavili smo uz Allahovu Tebarekeva tada volju da, koliko se mogu sjetiti, da pojasnimo tih ovoj, tri ili četiri razumijevanja, istravna razumijevanja. I to je u stvari ono što ih je daleko držalo, dakle čuvalo od grijeha. I to je ono što im je pomoglo da postignu Allahovu Tebarekeva tada milost. I njegov mahfiret, njegov oprost i da postigne Allahu dželle šanu huluba i nego inshallah taala da dakle, teremne. Zato otuda je nama i te kako potrebno da se vremeno na vreme podsjećamo kako bismo inshallah tada uzeli pouku, kako bismo uzeli poruku i u su naše mogućnosti implementirali U našem, dakle, u našem ovom pralaznom dunjaločkom životu. Vidjeli ste ili čuniste vraćo koliko se možete sjetiti u našem prošlom predavanju da su ashabira dijela hutaranzuma i generacije nakon njih da su konstantno bili i uživali su u ibadetu i vidjeli ste da to uživanje, ta lepota koju su oni osjećali kroz ibadet, kroz pokolnosti, Allah-u tebara kira ta'ala, da to uživanje, ta lepota, i njima doprinjelo samo čuvanje, udaljavanje od grija. Nije to što su oni živjeli u drugom vremenu, nije meni, dakle, živimo u jednom sasvim drugom vremenu, međutim, do te lepote, do tog uživanja, može doći svaki sesni čovjek, svaki dobar musliman, koji maksimalno sebe uloži da se da udali od sebe grijeha da ograniči njegovu štjetnost A ako se desi da pogriješi rekli smo vraćo da je normalno na putu ka našem stvoritelju te bareke vata'ara da čovjek čovjek de, de, dakle desi se tih padova desi, desi se da čovjek pogriješi i to je normalno i to je u našoj prirodi jer meleki su oni koji ne griješi Međutim, rekli smo, ako se sjećate da nije normalno, ako čovjek nakon što bude posrnuo, nakon što bude pao, nije normalno da nakon toga ne bude ustao, da se ne bude očistio i da ne bude nastavio svoje putovane. Zato čišćenje naše je kroz istih fara. Čišćenje naše kroz iskrenu teulu. Mi znamo i poznat je hadid poznanika s.a.m kada čovjek nekoliko puta Rasulullah s.a. pita ako pogriješi pa se pokaje, pa ako pono pa nakon toga Rasulullah s.a. kaže Allahu tebarek i vatara ne dosadi da mu prašta sve dok njemu ne dosadi da griješi. Međutim, ovo se nesme pogriješno razumijeti i da čovjek da sebi pravo da griješi već kroz ovaj hadis, predivan hadis treba čovjek, ovaj da mu bude ovaj hadis stimulans kako Je, e, još bolje poznan svog gospoditelja i da samom sebi kaže kak blijata sportitelja te bara keva tala imam i da se njegova iman pojačava i da se njegova kontrola na svojim nesom što više stabilizira. Euh navodili smo primere zveri ibn Alama radijallahu da ba i, i ove ovaj reči znači šejhovi s nama ibn Temija rahmuhullah kada kaže ne fi dunja janna man lam yadkhulha lam yadkhul al Dakle, onaj jedan džennet na ovome svijetu je, pa ko ne bude u ovom dunjaločkom džennetu ušao, neće ni o hirecku. Dakle, i pojasniti smo to, kako vam se to dakle, džennetu, da ne bude bukvalno da ovo razumemo i da kažemo da postoji neki džennet, ovaj poput dženneta na hireta, tj. na, na, na ovome svijetu, već to je jedna lepota kroz pokornosti Allahu te Tebarek iletalja, koju su sečali, dakle ovaj odznaki i ove predime bebe generacije. Nakon toga videli smo takođe kako Sutjana Sedri Rahmullah govori albukah wa ashrata ajza da čovjek u svom životu u svakom od nas se desi da poteka suze, nekome zbog boli, nekome zbog nekakvih problema, zato što je čovjeku dakle njegova priroda dakle emotivna i tako dalje. Sutjana Sedri Rahmullah kaže desi se takih Da se tvrsta takti suza ima, a jedna od tih je ona koja poteku lillahi rabbil alahi te barek vet. Dakle kada čovjek razmišlja, analizira koliko je mene uzvišenite barek vetada dao, dali bi ovo sve što danas ja imam, mogao da postinem kada Allah uzvišeni as ja se odjede, kada hemi to dao i nakon toga s druge strane, s druge strane čovjek vidi kolika je njegova pokornost Koliko, koliko, su, koliko taj čovjek griješi i tako, i tako da i tako dali. I onda ako iz ovaj razlog budu potekle njemu suze, onda, kaže imno, Fajmer Jersey, također su CNSV, i te su suze dovoljno, ako jednom godinu poteku, da mu pobrišu, dakle, njegove, njegove njegov grije. Međutim, račun, normalno, ovdje e, e, potrebno je jedno pravo razumijevanje, jer ne može se, ne, ne, nije lako da se dođe do takvih suza. Da dakle, mnogo prije toga se treba čovjek spremati, mnogo toga prije toga treba čovjek biti iskren u ibadetu, u znanju pa da bi se došao do takvih suza, suza koje govori, dakle ove suze koje navodi Sufjan as-Savri Nakon Na kod toga vidi Ismarija aliya radijallahu ta'ala kada kaže svaki rob koji bude, ko ne bude dato, da dakle, krosnema Allahu te bareke va ta Ovakvo iskreno pokajanje, to je jasni znak da ga uzvišene azzeva džele ne želi kazniti. Pa smo uzimali primjere, dakle, da čovjek razmišli, da svako od nas razmišli, gdje sam bio prije toliko godina, gdje sam, dakle, koliko sam riješio, a pogledaj gdje se sada nalazim, kako pazim na svoj namaz, kako se čuvam od griha. Dakle, sve su ovo dijela koja nam jasno ukazuju, da, nas, da, da jasni znakovi da nas uzvišene azzeva džele ne želi kazniti. Ano nikako ne znači da, da, da, da ovaj dobijemo neku sigurnost i da, da ovaj to utiče na našu pasivnost. To su jasni znakovi da uzvišeni Azza džaga ne želi da te kazni. A da li ćeš ti dalje nastaviti da budeš tako ovaj uskrajan učinim dobri učinim dobri to ostaje na tebe. Budeš li se ubrao onda se dakle, situacija, onda se situacija menja kako kaže uzvišeni Azza džaga وَنَكَنَ اللَّهُ يُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dakle, uzviše ne, azele, neće, ne želi kazniti onoga koji traži oprost, koji traži oprost od stvoriteva te bareke, da bareke letala. I došli smo do posljednu tačku kada smo rekli, braćo, da, da da su se ashabi, je dakle, normalno, svakoga grijeha čuvali. Međutim, posebno, posebno su se čuvali grijeha da Da ne urade onaj grijeh koj, grije koji može, ako budemo mi počinili grijeh. A možda budemo mi prvi oni koji će nakon ovoga, nakon ovog grijeha, ili u toku ovog grija dok činimo, možda da nas neko vidi. Pa da nastavi taj grijeh, dakle nakon što smo ga mi počinili, a rekli smo... Možda se desi da mi počinimo grije. I mi budemo primer da neko od nas uzme da čini taj grije. Možda se ne pokajemo. Možda i preselimo. Ali trebamo se pitati šta, da li je taj grije. Kada smo on, u onom momentu, kada smo mi preselili. Kada smo mi preselili, da li je taj grije preselio. Ili je taj grije nastavio nakon naše, naše smrti. Videli ste riječi Habiba i Ben Edimu Rahmahullah kada kaže Inne min sa'adeti al mar'i. Dakle, jedan od lijepih znakova jedan od lijepih znakova čovjeka jeste i da mate matet ma'hu zunub. Kada čovek preseli, kada čovjek umrije, da, da, čo, da i njegov gdje umre. Dakle, imamo mnogi takvih primjera, mnogi takvih ide, ideja, ideologa, koji su preselili, umrli, ali ostali ostali su a, ovaj e, njegova učenja pogrešna gde se i dan danas takva učenja dakle ljudi obmanjuju i varaju. Se. Dakle ova poslednja koju smo navodili mora da nas vraća podsećati povremeno da će povećati pažnju kod nas da pogledamo iza sebe da ne budemo mi oni da ne budemo mi primer našem našoj porodici da ne budemo mi primer nekome Da neko od nas nauči neke igrije. Ili možda, e, ne znam, bilo kakve igrije. Dakle, toga se trebamo paziti. A ako, a ako se desi, vraćo, ako se desi da smo nekoga poučili igrije, moramo ovo analizirati, istraživati. Nakon to smo se mi pokajali, nakon to smo se mi vratili, Allahu Tebara Kevetana, odradimo drugi korak. A ko je taj drugi korak? Posetimo one ljude ko? koje mislimo da, su možda nas uzeli za primjer u, u grijehu, pa polognimo njima, podnesimo im kakvu knjigu, odnesimo im kakvo predavanje, lijepo ih posavjetujemo, budimo otvoreni, otvorano pričajemo sa njima, kažemo takvima da smo mi pogrešili. Vi ste bili oni koji ste od nas naučili grijehu, ali evo mi se sad kajemo. Mi se vraćamo Allah u Zato nas uzmite kao primer i vi se pokajte. Vratite salahu te vatav. Dakle, šabirah na Allah, jedan veliki samčinjaka kaže men asa Allahu džahran ter je tubu džahran. Onaj ko čini javno grijeh, onaj je da se zahtjeva da se i javno pokaje. Koliko imamo takvih pjevača, takvih šta znam, glumca, koji su javno čineli grijeh i zato islam od njih. Zahtijela da se javno pokaju, da se javno, da dakle, da masa vidi da su se vratile lahu te barak i latana kako bi bili pozitivan primer i oni koji su možda uzeli nije kao primer u grijehu da se normalno, dakle, vrate i da ne budu, da ne budu, jer, braćo moja draga, kako ćemo se suočiti na sudnjem danu ako budemo mi preselili, ako budemo mi umrli a nakon naše smrti ne budu umrli naši grijezi. Ako nakon naše smrti bude mnogih mnogo onih koji nastave ono što smo mi započeli. Zato molim uzvišenog Allaha te bareke Vataja da nas on uzvišen je azeva džele ojača, da nam pokaže pravi put da nam podare iskreno znanje i da nam otkrije onakve, on, one ljude, da ih na vrijeme za svoga života ovaj e, poučimo i savjetujemo i tako da s nama umrije naš grijem. Razumijevanje, također sljedeće razumijevanje, braćo moja draga, koje je bilo prisutno od ispranih generacija, maksimalno, maksimalno su obavljali braćo na filu, maksimalno su posjetili pažnju kroz noćni nama kroz dobrovoljni povost. Dijelili su sadaku. Dijelili su savjete, Zbog čega? Samo zbog toga da im to bude kompenzacija zbog grijeha, kojeg su možda počinili, a ne mogu se sjetiti. Ili zbog onog grijeha, kojeg možda u životu najđu pa ga počinu. Dakle, čije? Mnogo su od na fila izvršavali nikada im dosta nije bilo zbog čega zato što između ostalok htjeli su da entana fila bude kompenzacija zbog dakle zbog gnjeha kojeg su možda učili a izostavili ili zaboravili ili griha kojeg se kojeg se sećaju pitali su Said al-Zubejra radijallahu ta'ala anhu dakova ashab reci bio a, doista Sejda el-đubeir je nama svima poznat i znamo kako je dakle preselio čovjek koji je bio jedna, tako reći, kako e, šejh magistar Safet Kuduzović kaže, bio je skrepta Avdullaha iban Abasa. Mala skrepta Avdullaha iban Abasa, radijallahu talanuma. Kaže se da su jednom prilikom Sejda el-đubeira upitali men, a, a, bedu nas? Pitali su ga, jer je doista bio, ovaj, ovaj čovjek je broćo bio ekspert za ovakva pitanja. Znao je, kao, kao kada bismo nikog e, eksperta u medicini pitali, ne za ne, ne, neki hirurški zahvat i ne znam kakvu bolest. Pa su jednom prilikom mu pitali, koji je čovjek, dakle, koga ti smatraš, koji je onaj čovjek koji se najviše boji Allaha te badak ili tako. Ko je to čovjek koji je najbogobojasni? Najbogo pa je se i del džubeir odgovorio, ređu vam i čtarašami nad nog. koji se udali od grijeha, dakle čovjek koji je činio grijeh, pa je razumio da je grijeh, pa je od sebe udalio taj grijeh, pa kaže, dalje, kad god se sveti se toga grijeha, taj grijeh mu bude stimulans da poveća dobra djela. Subhanallah. Sejdan Žebel znači ovako kaže. Ko je najbogobojazniji? Najbogobojazniji je onaj čovjek koji je ostavio svoj grijeh, koji se udalio od svoga grijeha i kad god se u životu sjeti toga grijeha, taj grijeh mu bude stimulans. Dakle, taj grijeh u njega poveća strah i oteznost pa još više natjera da čini dobra dijela kako bi se mogo, kako bi mogo vršiti taj balans ili konvenzaciju za onaj grije koje je dalno, ne znam kada, prije toliko i toliko godina uradio. Dakle, vidimo vraćo kako su, subhanallah, ovi veliki islamski učenjaci, ovi, dakle, Allahovi, Tebarek i Vatara, iskarni robovi, kako su iz grijeha uzimali korist. Subhanallah. Dakle, kad god se bude sjetio grija, to osjećanje natjera ga da što još više i što više bude dakle, što više bude činio što više bude činio dobrih djela. Zamislite, vraćo, razmislite o ovom primjeru. Hrvatim, svima vama, inšalahu tala, poznat vam je primjer ugovorna ugovor hudejbiji. Znamo između ostalog da je jedna tačka bila da od onih dakle Mekelija koji su ostali u Mekin i koji primi islam pa izbegnu iz Meke dođu u Medijin. Ako se nakon ovoga desi, dakle nakon ugovoranog Hudebi, ako se ovo desi taj će musliman koji primi islam biti vraćen u Mekin. Međutim, s druge strane, ona i kod muslimana pređe u meku, taj nije ima pravo da se ponovno vrati u medijini. Vjerujem da je ovaj detar vama poznat. Subhanallah, kada je ovu tačku čuo, onda radijallahu talahu, da dakle, je vraću u svi jedan revolt. Nije bio zadovoljan, subhanallah. Nije bio zadovoljan. Pa nije mogao da ovo izdrži, otišao je Ebu Bekaru, radijallahu talanu. I rekao je, ovo je Ebu Bekar ne da, ova, da, da da ova tačka prođe. Pobi poslaniku sallallahu alejhi i kaže vseleme, da sallallahu sellem da u tačku pogriše. Međutim znamo kako je Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu odbio kada poslaniku sallallahu pa mu kaže izzen ghazam. Ove reči upravo znači znači da Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu kaže Omeru. Se znamo da poznato nam je ona halka koja se nalazi na sedlu konja. Kada čovjek treba da uzijaše na konja, mora prvo staviti, se ne znam kako se to zove, svoju nogu u onu halku i onda uzijaše konja. Kaže, dakle Bukas ove dvije riječi, kaže Omeru radijalahu, idi budi ona halka. Budi priveten i kada uzjaše uzijaše postanih salallahu alihi vasilene konja, budi ti ona halka. Slijedi Resulullaha salallahu alihi vasilene i nemoj više pitati. Da li osjećaš revolt? Da li si ti zadovoljan ili nisi zadovoljan? To nije važno. Šta je važno? Važno je da prihvatiš ono što je rekao Rasulullah. Nakon svega ovoga, da ne bismo dogolačili, kada su dosti vraću u Medini, i kada je objavljen ajet, ima fetah naleke fetha mubina, dakle ovim ajetom najavljena je pobjeda, da će se desiti da, da oslobađanje neke, Omer radijallahu ta'lanahu vraću je shvatio Da je, sunula, da, je on, da je on to grešio, da je vahijom došlo ona tačka gdje je Omer radijallahu talanhu seča revod. To je vahijom došlo. I pokazalo se da je bilo korisno. Subhanallah. Pazite sad, vraća. Pazite ovaj detalj. Dakle, ono što je najvažnije sada da, da, da kroz ovaj primar. Kaze se nakon što je Omer radijallahu talanhu postao halifom. Dakle, posle mnogo godina koliko godina posle koliko pet, šest godina kaže na, na, na jednom vezdidu da dakle na jednom skupu na jednom međulisu oni na radjalahu kala anbu setio se setio se doko dakle, ovog svog revolta Dakle, setio se da nisu u prvom mahu bio zadovoljan da jedno stalno nije prihvatilo tačku nakon toliko godina že onda radilah u Taalanu na jednom međlizu settio se pa kaže ve da reko je ješčinim ja dobra dijela, od nasla od posta od mnogih dobrih dijela na broj, a nabrajao je onna radijelah u Talandu, samo okaže da bi ulažio da bi izvršio kompenzaciju za onaj revot koji samo sečlo na hudebi sub Znači, jeste li ovaj primjer? Postoje toliko godina, jednom se Resulom Lahu, salallahu, aleyhi wa sallam, suprostavio, ako smemo tako da kažemo, i dajte, toliko godina kažemo, radijallahu, tarahu, konstantno činim dobra djela. Kako bi izvršio kompenzaciju za onaj revolt? Koliko se vraćo, koliko smo se putali tako oni danas koji bez znanje suprostavaju sunnetu, Rasulullah sallahu alaihi wa sallam, i tako oni koji imaju znanje, međutim njihova nemarnost, njihov gaflet, njihovi grijesi, upravo doveli su njih da se suprostare sunnetu po saniku sallahu alaihi wa sallam. A šta kazati tek za one koji se suprostavaju, Allahu te barak i i mnogim, dakle, kuranskim ajetima kako ćemo braću i šta kazati za tak. da e uzmite primjer kuranski ajet da uzvišeni azeva žele kaže inna allahe la jagfuru ajjušu da kebi uzvišeni azeva žele berista neće nikome širk uprostiti ako ovo se misli onaj čovjek ko dođe na sudnjem danu a nije došao tevbe nije istigfar, nije te obučinio na dunjavuku, a pri sebi imao je veliki širk i dođe kao taka na sudnjem danu, nije ima za njega više spasa. Međutim, o jagofiru madune ma velike limeješa. Nima širka uzviše neazove žele oprosti onome kome hoće. Raču moja draga, dakle, imamo veliki širk, a imamo i mali širk. Mali širk, Jeste, kao na primjer, da se čovjek zakunje u svoga oca. I ovo je česta pojava Subhanava. Koliko je danas ljudi koji se zaklinju i pozivaju se na svoje oče. Tako mi moj babo, tako mi moj otac i tako da. Ovo je mali širk, znajte način. I mali širk mu dođe isto da ono svakodnevna pojava, kada ljudi kažu da nije bilo ovog i ovog lekata, gotovo. Gotovo bi ja bio, nastradao bi. Znači, napravite jednu komparaciju, jedno poređenje. Sa, dakle, primjerom kojeg smo nadali, sa primjerom Amera radijallahu talama, jednom je osjetio revolt. Toliko i toliko godina je činio dobra dijela, kako bi nekako onekšalo onaj revolt. Subhanallah, a koliko mi pri sebi imamo griha, poput maloga širka, da nas uzvišene azzeva dželja toga sačuvaju, da te barek joj tada podari takvima iskreno znanje, da im podari iman i da se sačuvaju ovakvog grija. Jer imam kajina dževzirah nula kaže, koliko dobra dijela treba čovjeku da bi samo malo pomjerio mali širk, da bi se daj, ublažio samo malo, koliko godina čine dobrih dijela vraćo, trebamo baciti iza naših leđa, Kako bismo samo ublažili mališik. A šta je mališik? Lekrimo da čovjek kaže da ne vidi toga tog lekara i doktora, ja bih bi nam tražio. I, I tako da li i mnogi drugi dakle e, primjera koji koji su jasni koji su nama jasni inshallah da da, da da to spada u umrali mališik. Dakle jedan zaključak. sjećanje braču na gri. Kod Asraba Habib Allahu taranguma je bio stimulan da što više čine dobra dijela kako bi ublažili dakle, kako bi ublažili svoje grijehe koje su možda eventualno zaboravili ili koji možda prestoje da ih da ih učini. Dakle, kada bi se grijeha sjepili kako, kako se navodi uh, jer vrčo mnogih dobrih dijela ne znamo mnog, mnogih dobrih osobina medutim, budimo transparentni Budimo samo kritični. Budimo realni. Koliko se ta dijela nalaze pri nam, Jonas Ibn Ubejd, Rahimahullah, kaže, ja mogu, tako, govorio, ja mogu nabrojiti stotinu dobrih osobina, dobrih dijela, ali ja nemam i jedno pored sve. Ovako velike islamski učenja. Šutim, braću, bili su samo kritični. Danas čovjek učinuje jedno malo dobro dijelo i umisli se da je sa tim Dakle, jednostavno za, za, da obrisao svu svoju prošlost. Samo, samo na moment ako budemo ovako razmišljali. Odkad sam bio obavezan da klanjam namaz? Koliko mi je godina prošlo bez namaze? Odkad sam ja počeo namaz obavezati? Odkad sam ja počeo postiti? I nakon ovoga poredimo naša dijela Izgleda će predstavio kako su malena, kako su skromna i koliko trebamo se angažirati i koliko trebamo ovaj uložiti trud u našem životu kako bismo nastavili do kraja našeg života čim i dođati. Takođe razumevanje koje je bilo prisutno da što kod skaba je bilo ono što smo malo prienadeli samo ćemo pokušati još malo detalje da pojasnimo da su od loše dakle, da su od grijeha gledali da uzmu korist dakle kom, na koji način njihov samo obraču e, jačao je njihovu kontrolu nad svojim javsom dakle stali i analizirali prebrojavali bi i kada bi prebrojili svoje ispade propuste grije i bi koliko je to Mada, ne znamo mi, Allah te ba, rekele ta'le, on ne zmiše naziv, je najbolje zna. Međutim, ta kontrola, ta realna kontrola, prebrojavanje, samo obračun, kod njih, kada bi, kada bi nakon toga podvuk videli koliko su griha imali, to bi samo kod njih pojačalo, povećalo, kako bi što više kontrolisali, kako bi što jače mogli kontrolisati svoj Dakle, kako bi, što jače, kontrolisali svoj nefs. kako kaže maliki bandinar, da dakle, dakle, govorio i se svojim nefsom. U ovom smislu, dakle, sjelo bi maliki bandinar, kaže i govorio bi svoj nesu S sljedećim rečima, govorio bi svoj nefsom kao, kao da se čovjek obraćao. Rečima, koliko puta si bio moj lider. Dakle, da mi kažemo svoj nesu o moj nefsom. Koliko puta si bio prilike da budeš ti moj emir, moj, dakle moj lider, vodio si me. Koliko god, koliko puta si imao prilike toliko puta smo i ti i ja nastradali. Zato bi maliki binar govorio, zato moj jesem, ne možeš biti ti lider. Neka moj emir bude Kur'an i sumne postanika, salallahu alaihi wa sallam, ako želiš da budemo i ti i ja spašeni da ke ta kontrola nad svojim nervsom povrate subhana kako što su hadiri davah u tamnoj i istrajne generacije uzimali korist od lušek uzimali su korist kako bi povećali svoju kontrolu i kontrolisali što više svoj mes. Tu sam tračio jedan primer od jednog našeg sheha, e, poređuje nervsa sa jednim bivoma jako, oj, ovaj, upečatljivim primerom kaže uzeo je primer neksa sa sa a, jednim djetetom djete koje je po prirodi tako živahno dijete koje nije mirno koje dakle, ostaviš ga za 10 sekundi može napraviti velike probleme pa kaže onaj šejh e, e, kaže e, uzmite primer jedno brižno majku ne one majke koje koje ne vode brigu nego kaže jednu brižnu majku kako ona ovaj, pažljivo čuva svoje djete. Zašto? Zato što zna ta njegova živahnost uh, da može, ako mu bude dozvolila, ako ga ne bude kontrolisala, može to njeno na nastradati. Kad god bi to djete zahtjevalo i tražilo svoju majku da, da mu ona nešto dozvoli, majka ne bi imala pobjereno. Zašto? Koliko puta je vraća naš, nes naš, nas izdao. I zato, kao što ova brežniva majka čuva svoje djete, tako i na taj način mi trebamo čuvati se i kontrolisati, kontrolisati, kontrolisati svoj nes. Zato Hasan Elbasti da Vrnula kaže, vidio sam, ili drugim rećima, direktu ako da dakle, sećam se ljudi koji su dugo klanjali dugo, o, o, o, ostali bi na seždu, plakali bi i tako nabraja Hasan el Basri. Međutim, ali kaže Hasan el Basri, najviše ih je spasio ono što su bili iskreni u te si Iskreni su bili prema stvoritelja te bareke u jer možda će neko braću nakon ovoga da kaže, pa dobro, Subhano, pa mi nismo meleki. Jeste, brać, mi nismo meleki. Mi nemamo Dakle, mi smo ljudi. I u našoj prirodi je da griješimo. Ali, kada čujemo ljude da kažu, mi nismo meleki, mi, braće, trebamo takvim odgovoriti, a ne trebamo, ne trebamo biti šeitanj. Mi smo meleki, ali ne trebamo biti šeitanj. Moramo se čuvati. Moramo se čuvati grijeha iz mnogih razloga u prijašnjim predavanjima koje smo navodili. Jer to čuvanje od rijeha, dole će nas vraćo da nas uzviše te bareke u etara zavoli. A kad nas on te bareke u etara zavoli, onda, daće nam stvoriti, inšalahu, da ala i dženda. Ovo su bile nekoliko vraćo razumijevanja, ispravna razumijevanja, koje su bile prisutne kod i mnogi drugi koje nismo ovdje spominjali. Inšalahu, da ala, nekom i to ćemo spominjati, međutim, U ovim još narednim par minutima odpočet ćemo sa temom dakle ona koja, koja je bila najavljena ovdje, šta čovjeka e, tjera na grije, zašto čovjek čini grije u tom smislu, pokušat u ovim narednim minutima samo da pojasnimo dva razloga. Pa ako nas uzvišenite barek vatara, poživ izdravljan podari, bovođit ćemo, dalja, i ostalim uzrocima koji čovjeka tjeraju da čini grije. Prvi uzrok koji navode vraćo veliki islamski učenjaci da ljudi čine grije jeste pogrešno zapamtiti, pogrešno razumijevanje riječi la ilaha illallah. Danas ima vraćo ljudi koji nisu Ispravno razumeli riječi La ilaha illa Allah. I na ove riječi, još, kada uzmu hadif postanika salallahu alihi wasename, ili mnogo takvi hadisa gde se navodi, gde kaže Resulullah salallahu alihi wasename, kome posljedne riječi budu La ilaha illa Allah, behale fil džene, ući će u i tako Nerazumjevanje riječi la ilaha illa la i neistravno razumjevanje mnogih ovakvih hadita puno je ljude dotjeralo da griješe. Zašto? Jer u svoje glavi imaju pa evo, evo kome posljedne riječi budu, znači ovaj, to bi značilo da ja mogu griješiti i onda se na kraju svega toga potrudim da moje riječi budu na kraju moga života la ilaha illa Dakle, takvi ljudi tako smatraju da je to tako lako i jednostavno izgovoriti te riječi na samotnoj postavi. I zbog ovakvih pogrešnih razumijelana, umjesto braču, da riječi la ilaha illallah budu ključ za džanet, kod većina ljudi ove riječi postale su ključ za džanet. Dakle, umjesto da ove riječi budu ključ za da džemlje, kod mnogih ljudi, nažalost, postale su ove riječi ključ za, dakle, ključ za, za vatru. Je subhanallah, braćo, ne znamo ostavljane namaza. Da, rečina islamskih učenjaka kažu da takvi čovjek postaje veliki griješnik na granici da postane otpadnik od jele. Iako imamo razilaženje kod islamskih učenjaka i imamo dakle takođe islamski autoriteti koji kaže onaj ko ostavi namaz, ostavio je svoj div. Pametan čovjek, subhanala, pametan čovjek dovoljno ako želi da vidi važnost i vrijednost. Namaz u svome životu trebalo bi kazati dovoljno je ovo dovoljno je to što su se islamski učenjaci razlišti da li si ti musliman ili si ili nisi musliman zato što ostalaš namaz. Dovoljno je vrednosti namazu samo ako u ovom detalju a, a, samo malo bode razlišli. E sada, hadif koji je malo podruži i nemamo vremena da detaljno navodimo koji bileži Buharija je kaže da suru vasallahu alijegiju oseleme došli su mi u snu dvojica ljudi pa su me da te podeli Resulullah sallallahu alaihi wa sallam pokazali mu nagrade u djennetu međutim kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam veoma interesantan ali Basu, pa su pa je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam imao perike da vidi i kazne gdje su bili ljudi kažnjavani međutim kaže Allaho postanik sallallahu alaihi wa sallam kaže postanik sallallahu alaihi wa sallam večina kroz, dakle, kroz onu situaciju, kada mu je bila prilika ukazana da vidi ove ljude koji se kažnjavaju vatron, kaže da s.a.v. većina njih su bili muslimani. Većina njih su bili braćom muslimani. Subhano. Zbog čega? Ako nije zbog onoga što smo na početku rekli. Dakle, je prvi razlog i uzrok koje je mnoge braćo danas odvio i zaveo da čime gdje. Dovoljno je meni riječ na inahid i tako da. Ludimo ovoga svjesni, čuvajmo se i pogledajmo a, šta doista znače ve riječi, koje su to uslovi da bi imali dakle onu osnovu imana i nakon toga vidjet ćete, vidjet ćete kako je to sasvim drugačije I nije to tako jednostavno, kao što, nažalost, puno ljudi to ne razumijeva ili ne svapaju. I drugi uzrok, koji također čovjeka tjera da učini mi grijeh, jeste vraćo, a verujem da će se, se složiti s ovim. Mnogi vraćo danas su otišli, da kažem tako, zadali su sebe, varaju sebe time što kada čine grijeh i nakon grijeha kojeg počinu, kada grijeh oni počinu, ako im ne bude bila došla kazna sankcija za dotični grijeh, mnogih je ovo zavalo pa kažu, evo, ja činim grijeh, evo, ne nemaju namazu, evo, pa i ne postim Međutim, nikakva razlika ne je između ovi koji klanjaju, koji posteje, koji čine dobra djela i koji i između mene koji se ne nalazi na tom putu. Dakle, ovo je jedan od dveoma prisutnih raširnih uzroka što ljubi tjera da čine gdje. Međutim, dačo opasnije, ili drugim rečima, kada čovjek počini gdje. Ako nakon grijeha ne bude došla kazna, ne bude došla sankcija, ne bude došlo neko iskušenje, ovakvo stanje treba kod nas više povećati strah. Od stanja, ako budemo počinili grijeh, kada činimo grijeh, pa nakon grijeha dođe sankcija, dođe nam kazna, velika vraćo mogućnost postoji. Da uzvišeni Allah te bareke je letala, nakon što smo počinili grije, želi da sa određenom kaznom da počisti taj grije. Postoji mogućnost. On uzvišeni azze od džene najbolje zna. Međutim, ispravno razumijevanje jeste, kada smo počinili grije, ako nam nakon grijeha ne bude došlo kakvo iskušenje, ako nam nakon grijeha ne bude nam došla kazna, Ne Nemojmo, bračo, biti sigurni. Nemojmo u to biti sigurni. Jer razmistimo ili kažemo sebi, ja sam počinio greb, ili nisam ispravo ovo uradio, ili nisam ispravo, ispravo ovo obanio. Sebi kaže, no nije će moj kraj biti. Kazna niti iskušenje nije mi došlo. Ovaj moj greb, koje činim, Allah, te bare, keleta, ala, zna, dok le ćemo odvijesti. i gdje ću ja tek zagaviti. Ovo nije ispravno razumijevanje. I ovakav osjećaj, i ovakvo razumijevanje, može nas, braću Allahi, čuvati od grija. Međutim, ako počinimo grije, pa nakon, nakon grija nam dođe, kakva sredcija, kazna, kako smo videli, takođe i s priješnjim predavanjima, kako kaže sucija na serbi, razmola, kada, kada, Kada mu, kada mu je doš, došao grijeh, kaže ovaj grijeh već 20 godina čekam prije 20 godina počinio sam grijeh i evo već kako 20 godina čekam u sankciju kada je tamo završio zatvoru i kada su ga umjeli Mohamed iban Sirina kaže kada su ga umjeli u učeliju i gleda su u učeliju i sad ovi ljudi dakle ipak velike ali mučenjak, umjeli su ga Pritvorili su ga. Danas bih reći šta, ja sam, šta znam, pecevnik ili ne znam ko sam, ili nemate pravo. Međutim, on nije već takvim očima gledao čeliju. Nego je gledao očima prevećim. Dakle, a, a Mohamed Iman Sirinah mova kaže ovu čeliju odavle čekam. A zbog čega, kaže, prije dvadeset godina, rekao sam jednom čovjeku, o mi Rekao sam čovjeku, mi Zbog ove riječi Subhanallah Minskim, evo, dvaneset godina ili četardeset mesečam se dobro, čekav ovu sankciju. I kada su ga pritvorili i umali glučanju, kaže, alhamdulillah, sada sam mnogo slobodniji. Sada se lakše osjećam. Došta je sankcija. Subhanallah, međutim, znači danas ljudi, ako im ne bude došla kazna, ako im ne bude jednostavno, pa eto, šta, kakve fajde imaju veliko čini i balje, nismo čak možda i bolje od njih, To je, dakle to pogrešno razumljavanje i molim uzvišeno da te bareke, uote alja, da nas ovakvih razumljavanja sačuva i da od nas udali i da udali od sve naše, dakle, od sve našu braću i od sve naše, dakle, sve muslimane. Također, braćo, grijeh nas navodi, navodi nas, braćo, da zaboravimo te obu. Oako su veliki stan svičajanci govorili. Kada čovjek griješi, to griješenje, često bude rezultat da nas dovede, da, da ređu da zaboravimo, da počinimo, da učinimo, da dođemo te ubi. Da se pokajemo Allah-u te barek. Zaborav, dakle grijeha, vraćo, zaborav grijeha, a, također navodi čovjeka da čovjek nastavi da čini grije. Budimo li Ne budemo se čuvali griha i budemo i zaboravnali griha, to će nas, taj zaborav, dole će nas da nastavimo se grijom. Ili možda dole nas do stanje ili hal da ponavimo da grije koje smo nekada počinili. Zato budimo ustrajni bračo, budimo da dani koji ćemo se čuvati griha, jer vallahi kako smo navodili rogi majetima velika je nagrada i Allahu te bareke wa obećanje takvima. videli ste u, u, u kako uzvišena azza wa dželle odnosno kako veliki kučuvaj koji, koji drže alsh i oni koji se nalaze oko alsha veličaju stvoritelja te bareke wa i traže istigfar Čine iz far, traže oprost da uzvišene azeva džele oprosti onim ljudima koji vjeruju i koji se čuvaju grijeha, njaleći čuvani arša. I oni koji se oko arša traže da vahrate bareke u ta'ala da uzvišene azeva džele ljudima koji se čuvaju grijeha oprosti njihove grijeha. Polite ovu obliku, zar čovjek može dozvoliti da ovako nešto izgubi zbog grijeha? Da izgubi Allahu u tebareke ljubav zbog njeha. Da izgubiš, da, z, zar možeš dozvoliti sebe, da griješiš zbog fulan, an fulan, a s druge strane, da dozvoliš da uzviš eni azza ođele bude se na frdio. da izgubiš Allahu tebarek, u tebareke milost. Znači, da dozvoliti sebi u životu, da svojim očima vredaš u haram, a da druge strane želiš Gledati, Allah, tebarek je vatala u džanetu. Subhanallah. Ove riječi, ovakva razumijevanja, ovakvih detalja, vraćo, gledamo li se često sjećali, valahi, oni će nas čuvati od grija. Oni će nas čuvati od grija. I od danas, kada bismo nekom rekli, vraćo, želiš li da ti dam sto eura, ali kasnije budeli ti trebalo i deset hilada eura, i ne znam zbog čega, ili zbog zdravlja, neću ti dati. Mi bi smo takvi poprivod odabrali da je ono što se odmah može uzeti. Zato, ovaj primjer vam navodim da bi vam rekao sljedeće. Valahi, braćo, grijeh je onaj upravo kad, kada budemo kada nas izaziva grijeh, kada dođemo u situaciju da počinimo grijeh, shvatimo kao čovjeka koji nam ljudi, koji kaže o 50 euro. Međutim, budemo li se strpili Budemo li se udanili tih 50 euro, odnosno taj grir, glahe nemojte sumijati da nas čekaju i 50, i 500, i bezgranično dakle, ovaj dobrih dijela koji je uzvišeni aze, azeva džerle, koji je uzvišeni azeva džerle da će vam. I, za kraj, vraću, kada bi kao mogućnost, ja da nemam da, će da, da, da ćete me razumijeti, kada bi kao mogućnost postojala vraću, Znamo da to ne postoji na ovom svijetu. Međutim, kada kao mogućnost postala da nas uzviše na azze ova dželjeda, u dželjedu i da tamo boravimo 24 sati. I vidimo se lepo te dželjeta. I nakon ovoga, uzviše na azze ova da nas izvede i uvede nas u dželjedu. Da vidimo i tamo 24 sati. Da vidimo svih tih ovaj kazni, poteškoća i vuka, i nakon ovoga kakvi smo, kakvi bismo smo braćo tad bili kroz ovih dakle ovaj e, primjera ili razmjelonja vidite braćo i pokušajte u granicu svoje mogućnosti da se udalite i sačuvate grijeha normalno uz dakle dovu Allahu te barakeva da nas sačuva da nas ojača, da nas učini ustrajni jer ustrajnost je nešto što što osobina koja je bila Prisutna kod poslanika, vjerovjesnika I svih, dakle Allahovih tebare Kvetalja iskrenih pravog Molim uzvišanog Allaha tebare Kvetalja da nas ojača, učini ustrojenim I da nas svi skupa Okupi učenetu dženetu Tvjedevsi što sam iskreno rekao To je od Allaha tebare Kvetalja a sve što sam račo pogrešio, to je od mene i šeitana. Molim uzvišanog aze ođele, da ni oprosti, i da svima vam oprist, oprosti, subhanaka vam bihamdika še do i da ila enda postav firuke ve togu i daj. Veđazakom Allahu hajra. As-salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala u dariketuhu do da našeg narednim druženja i pojašnjavanja ostalih uzroka koji naode, da čovjek počini i da je. Wa